Розділ 24. Анна. Субота. 10 серпня 2013 року. Ранок. Сьогодні вранці я поїхала до спортзали до Нордкота, позайматися на велотренажерах. Потім завітала на зворотному шляху до модної крамниці відомих брендів і побавила себе дуже привабливою міні-сукнею від МАКСМАРА. Том обов'язково вибачить мені, коли побачить у цій сукні. Ранок видався напрочуд приємним, проте коли я паркувала автівку, помітила якусь метушню біля будинку гіпвелів. Тепер там увесь час полюють фотографи, і там стовбичила вона. Знов вона. Майже не сила повірити. Знервована Рейчел поспіхом оминала якогось фотографа. Я стовідсотково впевнена, що вона тільки но вийшла з будинку Скотта. Я не засмутилася, була просто вражена». А коли я повідомила про це Тома, спокійно, ніби нічого не відбулося. Він так само, як і я, виглядав збентеженим. Обов'язково їй зателефоную, пообіцяв він. Дізнаюся, що відбувається. Ти вже намагався, заперечую я якомога м'якше. Даремно. Як на мене, уже час скористатися порадою юриста. Отримати від поліції заборонний судовий наказ чи щось подібне. Але ж вона насправді зараз нас не турбує, так? Уточнив він. Дзвінки припинилися, вона не наближалася ані до нас, ані до нашого будинку. Не хвилюйся через це, Люба. Я все владнаю. Він, зрозуміло, має рацію щодо хвилювання. Але мені байдуже. Щось відбувається, а я не готова просто заплющувати на це очі. Я вже втомилася від того, що мене постійно вмовляють не хвилюватися. Щоразу запевняють – що він усе владнає, він з нею поговорить, і вона врешті-решт піде геть. Вважаю, що настав час брати справу у власні руки. Наступного разу, коли її побачу, зателефоную до поліції, тій жінці-детективу, Райлі. Вона здалася милою, співчутливою. Розумію, що тому шкода, Рейчел, проте, відверто кажучи, гадаю, що настав час раз і назавжди покласти край цій стерві.